Med blomor kring rodret syns det vann Mot himlens rann Vid städens brusande sidor Lysa som kaffer i bol På baborsreling med hymjan Som råda lignor. På, på däcket Ögons röst glödar Syrbor I jångs i klär Det skorste Fyra med vild vid under A Låt min kung ankar glimmar på raden med russin Så stjärnor i drömmen, speglar på livets lyst. De sträckte blommor den den himmelskost. Innan avag när du vänder, Ni lyssnar till radiofrekventa eh, Vi har den eh, 9 augusti 2014. Och temperaturen är i 28-26 grader och någonting. Och, och, och, och, och ja, vänta lite så ska jag koppla in telefonväxter Jag kan göra det slags. Men jag har inte öppnat riktigt än så att man, man ska ringa först när jag säger till att telefonbäck är lite öppet så vi har eh, möjlighet att och, säga allt som ska vara. Ja nu är det tydligen syss i alla fall. Vi eh, har ett här och här som är väldigt viktigt att man nämner ibland också. Eh, det, det, Studiofrekventa 22 18 79 sträck 0. Eh, plus virot. Studiofrekventa 22 18 79 sträck 0. Eh, det, det är välkommet då, om det kommer in lite slantare någon gång ibland. Och så, så det är därför jag ska nämna det. Vi kan ju säga att vi öppnar telefonväxter nu på 81 21 0. Och det ska radion på. Då får vi se om någon ringer nu innan jag sätter någonting annat, här, någon musik eller någonting. <skratt> ja, det är ju fint väder ute verkligen, fast när man nästan varit det varmaste daget länge. Man blir så svettig och så, men det är där, inte verkligen 26 grader inne. Det var ju värre eh, hos eh, Lassens lägenhet där det kunde vara över 30 grader du minns här inomhus och det berodde ju mycket till stor del också på att de hade stängt av fläktsystemet eller luftkonditioneringen, lägenheterna därför sparade på elström, det kostade för mycket pengar hade bostadsrättsföreningen sagt och därför hade de stängt av det här hade en flex också som fungerade i 60 år men den hade tyvärr brunnit sönder också så den har jag inte, men Uh, man kan ju i alla fall 26 grader högsta hafs här inne så det är inte så farligt i alla fall och man får ju gå ner i källavåningen om man vill ha lite svarare och så det är öppet här på 81-210 och jag radion på och se om det ringer någon nu innan när jag startar låt ja jag får sätta på en kort paus Ja, det kommer det kanske någon i alla fall. Hallå? Ja, hej, hej, hej. Ja, Jag kan inte är det viss Ja, okej. Ja, välkommen som det heter. Ja, jo, jag ringde absolut... först, sen... ja, sa du? Vad sa ja, du? Vad sa du som ringde Nej. Nej. Jag är en anständig människa. Nej, men jag skulle säga att det angående radioapparater. Jag berättade för det att jag lämnade in min dubbelk dubbelkassettdäcka på jättevåg. Uh -huh. Och då är apparater konstiga alltid för att Det visar sig att fjärrkontrollen har tappat grafiken. Uh -huh. Så det går inte att använda fjärrkontrollen för att den ligger alltså så sprutar ut så att den ställer till problem så länge man den är i rummet. Ja. Och och sedan det, så, det går väl inte en som vanligt? Modern. Nej, det går inte det går inte att laga det finns inga andra som man kan köpa. Så då lår jag undan det där i en låda och sedan så, när jag skulle byta kanaler Aha. alltså manuellt. Aha. Ja. då funkar det inte det. Det är liksom det är helt omöjligt. Ja, då har och, väl det väl någon transistor går sen. Ja, men det är ju ganska märkligt för varje gång jag ska trycka på kanal den då byter den liksom frekvens istället, liksom bara... Ja, det rom. kan vara tosk, Det är några chips eller eh, sådana, ja, här processer som har gått sönder i den. Det, och, det. Men se, det, det tokiga är då att när jag då ska sätta på kassettbannspelarna då låser de sig båda två fast allting är bytt, ja. alla de här. Men jag håller på så här och, och, och trycker på alla olika knappar, liksom fram och bak och back och allting. Då sväller det till i den och då kan jag öppna kassett, eh, eh, ett, av, ett av kassettfacken. Ja. Så nu har det så att om jag håller vänster, det, det, det, det dubbla kassetter. Om jag öppnar vänster kassettlucka, ja. då kan jag helt plötsligt byta kanaler. Ja, ja det, är det är Det tycker roligt. jag var Lämna in den och om de tar emot den men ofta så vill de att man ska. Nej, men de har ju lagaren nu, för 1100 kronor. Jaha, då är den inte så bra ändå. Så... Nej, men det är just det jag hämtar ut den då vet turnén. Men nu kan det är jag bara jag... gå och re, re, reklamera det. Ja, det är nog inte lag. Men alltså, nu är det så att nu kan jag använda kassettmanspelaren eh, som vanligt, manuellt. Och jag kan byta kanaler på radioapparaten om jag håller vänster kassettlucka öppen. Ja, det var, ja det, men... det var Det var det var att jag var med. Ja. Ja. Och sen tänkte jag så här att eh, min mor hon blev väldigt sjuk under är 84 år. Fick väldigt hon bara skrek när man rörde henne och liknande. Så ringde hon sjukvårdsupplysningen. Ja. Och eh, de sa så här, här, vi skickar en ambulans. Och ambulansen kom på en kvart, körde upp en till Och sedan där så kände läkarna på henne och allting och rönkade henne och gjorde alla undersökningar. Och så fick hon transport till Dalens sjukhus där hon nu ligger. Och hon tycker Dalens sjukhus var det bästa platsen hon har varit på. Ja, det var ju äh, det. Alltså, ja, det var det ju... jag säger det. Hon, hon älskar Dalens sjukhus. Hon får god mat, och en fin balkong och all upppassning som tänkas kan. Hon ja, en att... dag i veckan det så på äh, lunch och då kändes det som en sån här ut ut eh, kök i så fall vad var socker så, så soppa. Det inte här får de en fin ut. frukost en stor, dagens... det, för det en stor dagens rätt och sen en eh, kvällsvart och däremellan får de Två gånger så får du ju kaffe och fina bakelser till. Ja, TV var så dålig och radio var trasig. Hon har fått egen telefon nu för eftersom hon glömde mobilen hemma. Ja, det, det, det, det, det får man ju hyra. egen telefon och så ja. har de har en stor, tv på rummet. Ja, men det här var en liten tv. tv i mitt rum. Nu, hon har fått en platt TV. Ja. ja, den var liten. Men den var så dålig bild bilder för den var så slut. Ja, det här början. var i alla fall var perfekt allting. Så hon är hur nöjd som helst med det här. Ja, fast alltså, jag tyckte det var hemskt. Så jag skrev ut mig. Jag sa att jag kan inte stanna här. Eh, de ropade på natten. Alvidån och Morfin. Och, och de hade, eh, ville byta. De skulle byta by. Och ja, det ser man olika Hon tyckte i alla fall att det var som att det var på vår finaste hotell. Och sedan så ska jag bara säga det att eh, jag, jag brukar alltid ha gått på värmde spelmansgillen som brukar vara, skulle vara imorgon. Men det är tyvärr inställt. Så jag ringde dit och fick ta på en dam och frågade varför är det är inställt? Ja, det är tyvärr ingen som orkar sig, så ingen vill jobba med såna här saker längre. Men det Nej, det har inte det. det ingen människa bryr sig om det svenska längre. Och sedan så jag säger, har du något annat att rekommendera? Ja, nästa vecka är vi välkomna för då ska jag värma byggdekort. Då ska ett, ett, den thailändska kolonisationen som finns i Stockholm. Då ska de ha en stor utställning här och det blir thailändsk folkdans och thailändsk mat. Ja, de hade väl hyrt in sig. Ja, men jag säger, alltså, där ser du alla de här svenska nationalisterna som det talas mycket om. De gör inte ett jävla något för det som de talar om. Det nationella och hjälper till med vår egen kultur. Men Thailänderna, de tar över Värmdebygligård istället. Så när de här snackar sin jävla dynga, Sverigedemokraterna, om att de är nationalister. De gör inte ett handtag för Men, den De har väl kultur. mycket att göra nu när de ska ju, jag har snart tagit val och allting. Ja, precis. De, det är som jag säger, här i där jag bor i Fisledra. Då har de ju lämnat ut en sån här folder nu till allihopa i Saltsjövaden. Ja, där är det, har det mycket arbete med och, och, och, och lägga det i kuvert och trycker. Ja, men det de har det. lagt ut Men de, de lägger inte de där lapparna i fiskfötterna inte, utan de lägger dem bara och skriver liksom att det är synd om Saltsjövadsborna, solsidorborna, att det kan finnas ett sånt hemskt område ja men vad är det för ett parti? Man bara frågar sig. Ja, den där jag vill alltså inte ta upp politik här. Men den här Bergqvisten då, som, som var hos dig och sände. Men de, de lägger inte två fingrar i kors för att eh, spelmanstämmer och svensk kultur ska kunna fungera. Nej, du får ringa till dem själva eller ta, ta kontakt via du, om du tar eh, kontakt, internet. Om du försöker ta kontakt med dem, du får aldrig ett svar. Ja, men du får skicka något e mig eller någonting. Ja, men jag skickar. Du får aldrig ett svar. Du får Nej, aldrig... Det kan jag inte göra något sånt. här har jag ingenting sånt. Här. Nej, precis. Men det, alltså, det är alltså... De, till och med nu så pratar de om radiolicensen, inte Det är ju problem med det nu. För att de har ju förlorat rätten till att... Eh, man får ju... Man behöver inte betala tv-licens om man har en dator och liknande längre. Nej, jag hörde ju det. Det, det har väl varit så mycket krångel att det var så här små... Ja just, som det, är, nej, eller, i som, ja, just det. Ja, just det. Det kan ju se Det skulle vara lite även för dem. Alltid. Men nu är, det ju, nu är det ju inte det. Nu är det fritt fram utan att betala det. Då ställer de en fråga till alla partiers medieansvariga. ST, de hade ingen kommentar. De, de, de hade ingenting att säga om saken. Ja, det är bydrövligt Ja, men jag kan inte nej, det, jag, kan ta upp politiska Men det kan vara det, för... det är bara en där man är ju maktlös inför politikerna skiter i det, vad, gräsrötterna säger så att det är ingen idé man ne, klagar. Jo då det gör det visst Nej de skiter i det, jag tänkte... det de har, folk har ju själva valt fram världssystemet på politiker ja, jag det. Men det var därför jag tänkte jag lyssnade litegrann på Gunnar han sänder ju nu på nätet där med den där kalvstrypan Jaha de, den här kallstypen har ju varit på sådana här rockkoncerner och ska prata om sådana här rockskivor på amerikanska Ja. så inte finns det något stora engagemang man pratar om Sverige och liknande men det är ju stort sett bara amerikanskt alltihop. Ja det är väl alla ungdomar som inte ser. Ja precis så nationalism och eh, att värna det svenska det finns överhuvudtaget inte i Sverige tyvärr. Nu ska i alla fall sticka med, med taxi och åka in till Lasse i parken så ligger vid Västerbron och lyssna på Lars Demiens konsert Ja, har det har du så trevligt då 230 kronor inträde och, och 59 kronor för varje öl, det blir dyrt Ja, det är det, det pengar. Ja, Må så gott då ja, ja, nu går det nästa samtal och ringa in här 81-21-0. Nu ska jag radion på. Och sen är hon då ringer någon annars får vi startat en låt snart. Ja, jag startar en låt kort paus. En svart hål, hon iväg för en svan kan vi bli barn Jag ber om solens ljus I mörka non djur Låt oss någon förstå Är det för kärlekshöj Som vi lever på fly Och söker höjden Som vi aldrig kan nå Infär ett svar for the fall running that chance with me we'll gather in for a while can Jag väntar på att någon ska ringa här på 20 och nu ska radion på. Hoppas inte alla är ute på semester nu. Men jag tycker nu börjar augusti. Nu ska vi se om det kommer. <skratt> Hallå! Jag går med dig, ordet Det är Lennart från ja, då, då, Stockholm. Så jag så jag ska sätta, hör du, år. jag ska skruva upp radion lite här så hör, kommer jag höra dig lite bättre ett ögonblick. Ja. Ja, det är ju att jag har lite problem med rösten. Det kan ju vara lite svårt att uppfatta vad jag säger då. Du får ta en läcker rål, hör du? Det, det gjorde alltid farbror Sven, vet ja, du. Jag, jag, jag, jag kommer ihåg farbror Sven, han hade ja, ju i det här programmet med då, dagens jag. barnens brevlåda. Ja. Jag måste prata till punkt. Och då hade han alltid, sa, sa studioteknikerna, en rål i bröstfickan. Ja. <laughs> det var roligt. Jo hörru, du, det ringde ju in en gammal bekanting här som heter Kent. Ja. Och det är sällan man hör en sån bitter människa alltså. Nu ja det är han... klart, det har man en viss politisk uppfattning så har man. Ja men han skällde nu på ST här va? Grejen är den Kent förstår du, att jag har varit i kontakt med Sveriges Radio. Nu är det ju ett tag sedan senast och då borde jag få tala med några musikproducenter. Och ja. det var stort omöjligt att de var upptagna och de var där och de var här och, och så vidare. Det beror på producenterna där. Du kan ju inte skälla på Sverigedemokraterna. den är en form av musik som man underhåller folk med i, i Sveriges Radio. Ja, ju, de de ja, men det är orimligt. Det är orimligt. De, Sverigedemokraterna, bestämmer inte musik ur valet. <kör> nej, och det är ju Anders EU bestämmer ju i sitt program. För du är ju egenmäktig i smaktomar. Ja, fast att jag skulle ha någon producent. Ja. Det, det är jobbigt nej. att när jag är så ensam. Och jag, att, jag tycker. Det, han, nu blir det ännu värre, Nu finns det inte en ens heller. Nej, jag förstår. Det här är så bitter, va? Och jag tycker det beror ju på producenterna. Mm. Att de inte kanske egentligen utbildade för att ha en relevant uppfattning om vad för musik egentligen och ålderskategorier det finns här i Sverige, folk av olika åldrar, då vill man höra kanske typ musik som man är själv uppvuxen med, eller hur? Ja just, men det här har det börjat gått på Sveriges Radio efter vad är skivförsäljningen, vad som går bättre ja, att sälja nu för tiden, jag det var, ungdomar och så vidare. Ja, det är lite, det är lite tråkigt att, för han skapar ju ett eget lidande själva, och man kan nu ju ju skällar han ju på, på. så alltså att det skulle bli... Att det, de hade ställt in någon spelmansgille här. Men det beror ju på, Kent förstår att många har semester nu. Så mjuket kanske åker i husbilar och husvagnar. Aha. Och sen en annan sak men att thailändare då, det är ju deras intresseförening. De som arrangerar de där festerna, det är ju ett specifikt för thailare. Ja, det är en specialfest för dem. Ja, och det, det är ju så, så att jag tycker ändå att... Kent, du har din egen vilja som alla fria människor. Varför inte då köpa hem lite skivor och du kan spela då i den ensamhet där du sitter och njuta utan musik. Och då, jag gör så, jag har stängt av P4 på dagarna Kent. Jag lyssnar inte på P4 för jag tycker inte om musiken där. Jag tycker det är värde. Då var det så att jag växlade till P3. Och det var, en, det var samma musik där, va? Och, så att, det bästa kan jag kan rekommendera, Kent, är att lyssna på P2 emellanåt och läsa tablån där. Ja. P2, de har ju lite musik som är, har svensk genklang. Ja. Nå, apropå Lasse som du nämnde, hör du, det var ju hemskt det där. Jag har också en bekant, men han heter inte Lasse. Ja, han det han, han, du sjuk, Ja, han har haft 34 grader. Kan du tänka dig det i sin bostad, hör du? Ja, det, det var... Lasse sa att min lägenhet du vet att... Äh, får jag prata en sak Lasse sa att min lägenhet är en så sanitär olägenhet äh, eftersom de, de har stängt av flexsystemet och luftkonditioneringen blir så varmt och kravt Ja, enda sättet för Lasse där då det är som den här bekantningen om man kan försöka få lite korsdrag vet du Ja, det han hade ju det Men det hjälpte inte så mycket Nej, Det hade ju lusa fläktar Men de var ju ganska värdlösa Såna här som har och höll på Jo, den här kompisen då Han har ju då solen många timmar, vet du Och det blir som en gryta inomhus så alltså, många människor lider ju otroligt eller? Ja, huset var väl en Som är igång och skännar ja. spiser och ugnar och grejer Och blir ännu varmare mm. Nå, jag kan rekommendera Kent förresten, apropå musik, att han kan också höra sig för eller skriva till eh, Sveriges radios styrelse alltså, och man kan skapa en opinion. Ja. Men jag har hört att han har varit duktig där Kent, det måste jag berömma honom för, för han har ringt inte P1 och påtalar det där va? Men där med musiken är svårt dels musiken alltså det är väl ja, som någon sa på Radio Nord, att eh, vad man än gör så att det någon som klagar med om man än väljer för musik. Ja, du vet, det finns så mycket olika musikstilar idag det finns så mycket genrer av olika slag va? men det enda rode jag kan ge till Kent alltså att skaffa din egen skivsamling och lyssna själv och, och ha den fria vilja att göra ditt eget urval jag tror ja, det är klart, men det är de där specialmusiken är nog inte så vanlig i skivaffärerna. Bara... Det är vissa problem att få tag på det. Vad händer nu? Hallå? Ja, jag ser ju att det går ut här. Stäng av, eller? Ska du höra mig? Jag var tvängen att stänga av tvatten. Det, det kokade på spisen annars blir det torr kastrullen blir förstörd om man låter den stå kvar så. ja jag vet hur men när om ut ja, man... torrkokade kaffe och te och vilket mm. helvete det var men då tänkte jag som avslutning ställa en fråga till Kent det finns ju folkdansringar av olika slag och hembygdsföreningar de har ju massa med medlemmar varför om Kent är med någon av de där föreningarna varför inte starta en namninsamling om proteströrelse då mot den här förödande multikult som ni känner tycker musiken som spelas i radion? Och eh, det skulle vara intressant för där kan man ju bilda en opinion och kanske påverka då. Ja, fast det är nog svårt. Det, det, det, det, Sveriges radio tar väl statistik över vad, vad som mest vi önskar. Så det är som kommer fram i första hand sen är ju ungdomen indoktrinerad idag att lyssna på vissa stilarter för kommersialismen är ju så starkt utbredd va? kommersialismen ja. det, det är ju där det är sådana pengar att inhösta och det är, ja, det, det, man är det man vinner på i långa att loppet är att man, har, gjort, man, är de man i långa loppet gör man ju de här äh, många av de här artisterna till idoler va och avgudar yrka nästan för dem där va de ligger framför fötterna på dem nästan har tjusiga i deras skor va? Så att, jag kan rekommendera Kent också att det finns ju alternativ alltså och det är ju det att eh, man kan köra med sin egen skivsamling emellanåt när man tycker det blir för jävligt på radion. Det, jag kan väl återkomma kanske ja, och se om det, det några andra inringar idag. Nu är ju folk ute på landet vet du så att det är inte många i stan. Nej, nej, Men vi, det är får, vi, får, vi får vi så Hej så länge. Nej. och till, tack. Hallå? Det har är inga mobiltelefoner. Ja, det ska bli kort. Då har han knyta till Lennart här helt kort. Det är ju riktigt det att jag tror att Kent ska ta och skriva ett brev till av det. Ja, och försök ringa på morgon. Ja, jag har ju skrivit till 2 till exempel och de har snabbt reagerat på det jag har skrivit och det har påverkat utdödet. Jag tror det är mycket folk som gör det. Man ska inte ringa och inte maila, alltså man ska skriva ett, ett utfördt seriöst äppelspel. Ja, och så ska man ringa på morgonen. Och det, man kan ju lägga upp en CD-samling faktiskt. Ja, varför man ska ersätta den riktiga vanliga telefonen? Med och finns det finns faktiskt, vill jag göra lite reklam för svensk kultur också. Det finns någonting som heter Petersons från Det rekommenderar Lennart och, och många andra går med i och de tillhandahåller väldigt fina filer Ja, det låter fint. Det här är så. Du måste ringa upp på någon annan ja, Det måste vara lite kultur i ditt program. Ja, hälsa. Och det skär öronen på det människan, det låter så där Varför ska man ersätta vanliga eh, trådbundna telefoner med mobiler när man eh, bor i en lägenhet man kan ha en telefonjack i väggen när man ute kan du vara motiverat med en Mobil, men eh, inte jag tror att i långa loppet så kan det nog skada människor också att ta eh, antennen så nära eh, hjärnan kanske några centimeter och, och, och hålla på att använda mycket och det tror man kan vi, efter 15 år kan man få hjärntumör eller något annat hur ska det gå när de upptäcker en dag hur mycket det ser till med det här och då är det för sent när alla har åkat ut för att exponeras för den här strålningen. Och Återigen tätt den ska radion på. Och försöker ringa på en vanlig. Ja, jag väntar. Ja, jag får sätta en låt. Kort paus. Men med vanlig telefon om möjligt. Nu ska vi se om det kommer en till. Nej, tydligen inte. Det är öppet och inga då. På 11.00 och det ska radion på. Och se nu om det kommer någon annan så ska vi spela en musik till sex. Men vi ska passa på nu. För tiden går ju rätt fort under de här telefonvektorierna. Jag ska säga vad jag använder. Eh, jag håller på när jag lyssnar på kort två och sånt där. Eh, då har jag bland annat en av R117 en stor kommunikationsmottagare. Det är en, eh, 29 rör någonting så den är enormt stor eh, och har hög känslighet och... Och så en gammal under sp 600 då är det där många gånger bättre, måste jag säga. Både vad det gäller känslighet och mer låg brus och så vidare och så. Och så har diverse amatörmottagare för amatörbanden och liknande och sånt men eh, den är särskilt särklass och bra, säger den här rakalen i alla fall så där kan, där, de teknikerna kunde verkligen sådana saker men det beror ju på att det är fyra frekvensomvandlingar och så det måste varit otroligt mycket konstruktionsarbete som ligger bakom när man gjort den där men bra går den måste jag säga i alla fall och har alltså hålla i alla fall men <laughs> det gäller att ha reserv den men det är vanliga såna här mina som går att få tag på och så vidare. Och vi får spela en låt om det inte är någon som ringer just nu. Ja, jag spelar en låt. Ja, där hade jag lagt in lite dagspelsmusik. Det är ju en del människor som vill ha det är fortfarande. Men det det, det ju passa sig här på sommarna också tycker jag. Det är dansmusik och det är på midsommarafton. Det brukar de kunna ha på vissa och så Fast det är lite sent nu för att man prata om midsommar. Men det är så fint väder så det passar ju så att säga. 81 210 ska radion på. De med var fantastiska många radioapparater. Och just på Ytlands mottagning när de fanns före tiden. Eh, måste jag säga. Och för när folk hade antenner och sånt. Så, som drog in ytländska radiostationer ordentligt och allting sånt. Eh, Men... Um, försök att lyssna någon gång, piftandes om ni har någon eh, radio som är helt fyllt och hänga upp någon antenn så kan ni få se. Uh, och lyssna på kvällen eller sen på natten när det är mörkt och försöka på mitt på dagen så går det inte i allmänhet. Men möjligen kort våg kanske kan bli öppet sådär dags också. Och till att någon ska radion på och jag väntar om det är någon som ringer. Och som sagt använda en vanlig telefon eh, och inte mobiltelefon för att eh, piper och skjuter och lever har sig. Eh, det, det, det, det, det, det är inte gjort det där systemet för att kunna fungera med mobiltelefoner. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Ja för att annars så kan man vara bil, bara. Ja det här inte vara nu igen. Ja, vi får fortsätta med musiken annars om en stund. Men bara håller man på där och käpsar och busringer och har sig. Det, det är, och, bara är det för människor ibland som ringer på här ute mitt i natten eller sidor på morgonen med fyra sidor eller någonting sånt. Så jag kan ju inte öppna under sådana omständigheter och innan jag är klädda eller någonting det går inte det går inte att komma hit med, med att man har ringt hit och anmält sig för arbeten som ska komma och så vidare och sånt det, det får man respektera ja jag spelar låt till kort paus Ska jag ska försöka koppla in ett samtal här. Hallå? Ja, hallå, hallå, hallå. Ja, nu är du kopplad. Ja, det här är känd där. Jag måste bara få replikera lite grann på anklagelserna här som jag fick från de här två lite mogna männen. För det första så börjar ju mitt samtal med dig om mitt dubbelkassett och det var ju det att jag talade om att det var lite tokiga tekniska saker som Ja just det, det är inte det går till Radio tillbaka och klaga på Ja det. precis, och det var ju bara lite, lite allmänt så halvkomiskt Sedan så berömde jag den svenska sjukvården genom att min mor ligger inlagd på Dalens sjukhus Eller hur? Ja det då, fastän, jag är inte, var inte glad när jag var där. Nej du var inte där, men jag säger jag berömde och det var ett positivt inlägg om den svenska sjukvården sedan så sa jag det att jag tycker att vi som vi, vi som värnar den svenska kulturen. Alltså den svenska spelmanskulturen, vår bygdekultur och alla sådana saker. Att de som säger sig och arbetar politiskt. Då, de gör ingenting för den svenska folkkulturen, vår svenska hembygdsrörelse och någon. Det var det som jag kritiserade. Ja, du får så... be dem svara. Jo, men det är just därför jag ringer in Lennart och Martin. De lyssnar inte vad jag säger. Först talar jag om min radioapparat, vilket visar att jag har... Jag har gett till exempel Gunnar, har jag gjort 14 cd-skivor och spelat till sig. Jag har en ganska god samling med skivor hemma. Va? Sedan så talar jag om att jag ska nu ta taxi och åka in till Lasse, Lasse i parken och lyssna på musik tillsammans med den här Lars Demian och lite andra. Jag går ju ut på konserter, jag betalar för dem överallt, jag betalar till olika radiosessioner. Jag har själv pratat som jag har sagt i Ring P1 flertal gånger med radioschefran Silla Bänke, Och Silla Bänke har ringt in till Ring P1 och bett om ursäkt för det hon påstod. Jag gör ju faktiskt någonting konkret. Att få några förändringar på det hela, det är en annan sak. Jag nämnde inte någonting om radiostationer och musikutbud. Jag sa ingenting om detta. Men vi får se nu om de... Jag talar däremot att vi har ett parti idag som talar om svensk kultur. Men som inte bryr sig ett enda dugg om detta. Jag engagerar mig, jag betalar pengar, hundratals kronor varje år till de uh, olika radiostationerna som finns. Gunnar har jag tror att gett tre eller fyra kronor under ett år. Ja, ja, men det var väl frivilligt. Du har ingen ja, Det på licens. Det är klart jag har skickat dig flera hundra kronor också, eller hur? Ja, det var länge sedan. Det kom... Ja, med, ja, ja, det, 200 ekonomi. kronor fick du och då sa du att du inte hade fått dem. Och jag ja, de hade jag inte det, tyvärr, hur, och så mycket, jag, post hur mycket kronor? har Lennart gett dig och, och, och Gunnar? Han har inte gett en krona. Men de vill gärna vara med och utnyttja rätten att tala. Ja, ja, tyvärr... Eh, du Jag säger just mina kostnader på taket och allting. Ja, ja, jag är inte någon, någon rik människa. Men jag tar del och jag betalar själv. Och de ska inte komma och påstå någonting. Jag har inte, sa inte ett ord i mitt inlägg om radioutbudet. Jag talade det, om svensk. Ett brev från en eh, ekonomiråd i en då vill ju att man investerar tre miljoner på några, ö, aktier och sånt. Jo, Det, jo, men jag, det är löjligt eh, att försöka skåta alltså, pensionärers pengar. Jag betalar, som sagt, jag berömde den svenska sjukvården. Jag, jag skojar till lite grann de här musikspelarna jag har som har blivit tokig. Och jag kritiserar de som talar om svensk nationalism och inte gör ett enda handtag för den. Jag har varit ute på massor av och Jag betalar pengar var, varje år till de olika rörelserna. Ja, ja, jag... ja, ja. Men du, det oftast, så är oftast frivilligt. Ja, men det är klart att det är frivilligt. Det är just därför jag tar ur min egen plånbok och betalar. Men de här två pajsarna, vad har de gjort då i sådana fall? Att skriva ett brev. Jag betalar och jag tar del och jag stöder de olika organisationerna som jag tycker gör någonting för. Ja, Men ska, vi, ska, ska vi släppa nu? Nej, demokraterna. De gör ingenting och det var det som var mitt inlägg. Ja, Tack så mycket för det. Ja, nu någon som vill ge svar på talen? Nu ska vi se om det kommer en signal till, Barsa. Hallå? Ja, hallå. Hör ni mig? Ja, du har pratat på oss här för att ställa in. Ja, var bra. Det blir jo, jag, jag bara replikerar här över Kent, han in här nu och eh, ondgjordes över mitt eh, inlägg och inpassar. Det är klart att det har ju Kent själv bekräftat tidigare att han har ju varit i kontakt med radioproducenter på Sveriges Radio. Det vet jag. Det går ja. inte att förneka. Men grejen är den också att jag tror inte att skälla på ett parti som Sverigedemokraterna. Det är ju inte där skon klämmer utan då ska man ju vända sig till Sveriges Radio. De folkrörelseorganisationer som representerar radion för att det är uppbyggt på ett visst sätt en struktur ja, där att det finns en radiostyrelse med då ska man ju påtala det det hjälper inte att få skälla på Sverigedemokraterna sen vet väl ja, att det finns olika individer hos Sverigedemokraterna förmoda det finns för de som tycker om konstmusik det finns säkert de som tycker om vikingarock, det finns säkert de som tycker om marschmusik Ja, musikerna är så o, mycket uppdelade. Sen har ju vi en väldigt stark ställning i Sverige då De här så kallade eh, hembygdsgårdar och andra kulturföreningar där man idkar svensk folkmusik. Exempelvis eh, såhär, eh, danslaget av olika slag. Det vet vi alla. Men den musiken den har blivit förpassad på något sätt det som jag sa, ser säger till Kent att kommersialismen är så stark idag den är oerhört stark det yngre släktet som växer upp de matas med den här musiken ja, titta men det bara på det här programmet sig, det har på skansen ja. där är det ju inblandat det var nog senast var det, där vid, det där oraklet som är, som sjunger som är en transvestit en och sen var det Alcazar. Jag tittade bara en kort stund. Men, och så sjöng man. Kallers, inte Kalle värld den här gången. Utan Rönnegal tror jag. Där skulle han kunna vända sig till producenterna. För detta. Ja. Etablissemang. Eller men, men, som men, sköter eller producenterna. Sen en annan sak också. Jag vet. Han vet inte vad jag har gett mina pengar till. För att stödja för organisationer. Och i ideella ändamål. Det är ju liksom en, det är ju en hemlighet som vi har valhemlighet i Sverige inte går man och bastionerar ut hur mycket pengar man ger till den, den röda hjälpen eller eh, vad heter röda korset eller vad som haver va? det är bara en individuell det är otrevligt med ekonomier och det är en som försöker lyra pensionärer att betala många miljoner i, i, i, i och köpa aktier ja det är hemskt tror jag. Jag sen tänkte jag på en annan sak som jag sa till Kent han har förmodligen en stor digersamling Jag har hört Kent nu i flera år Han har retat upp sig Oerhört mycket på det Att de inte styrs Utav hans vilja Att de inte spelar hans musik Som han Nej, tycker det ju Svensk musik håller jag med om Det borde vi spela ofta Det var bara det jag ville tillägga Jag får önska dig Georg och alla andra lyssnare Martin och Ture och Greta Och allt vad ni heter En, en god fortsättning Tack för mig Ja tack, du, ja, du vet svar på tal i alla fall men jag förstår ju men, äh, att det är nog inte lätt att välja musik på Sveriges Radio det går nog aldrig att göra någonting så att det inte är klagas Hallå? Ja det är en, kort, en kort replik Ja men Kent, har klarat. inte det ja, Kent, Jag har inte, inte klagat dig så du inte lämnar tänder jag tycker programledaren lyftar bort alla politiska och kulturella problem lite för lättvindigt. Ja, det är det, är det, är det är som jag klagar på. på, inte Kent och, och, och Lennart. Alltså, tvärtom, jag är lovordare är det. Det kan ju inte vara så svårt att ordna i en lägenhet att man får en vanlig telefon också. Det bör man ha i reserv för en mobiltelefon kan gå sönder eller också kan batteriet ta slut. Och, och så kanske man måste eh, börja ringa i eh, en olyck situation så jag anser inte att det är bra det här. Men nu är det öppet igen på 81-30 och det nu börjar tiden ta slut också tyvärr. Ja, det blir lite mer radioteknik också. Ska man höra utlandet bra så kan man spänna upp en, en ledningsråde från balkongen och utifrån det, det som antenn. Det gör otroligt mycket att koppla in på antennuttaget på radion. Och, och så, så, nu ska vi se om det kommer en signal till. Busringning. Ja, passa på nu, vi ringer innan tiden är slut, annars så har jag starta musik här sista tiden. alls för alltså som har sänt och ansvarig utgivare i Geo Lindberg och jag hoppas att vi kan återkomma med lite trevligare. Jag har inte försökt äh, prata så mycket politik. När radioamatörer kan ringa och höra av sig. Jag skulle vilja prata om störningar i Stockholm på, på, på kortvågsfrekvenser och så vidare. Och, och allt väldigt sådant. Och hur man kan avhjälpa det. Jag spelar en låt till. Kort paus. riktigt kort samtal nu. Och, och, så, och så återkommer vi nästa vecka annars på 81 och det går även att ringa med privat på det här telefonnumret det är det som gäller 81 2100, inga andra <skratt> nummer och sånt och jag hoppas att ni har det så bra nu när det är sommar och sånt, så passa på att ute och ha det skönt och Res ut på landet och titta hur det har det att bada och sånt. Nu ska vi spela en besiktsnutt till så alltså, nu kommer förmodligen Gunnar in här. Nu klockan sex. Hej så länge har det så bra.